בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה י' מיוסד על תורה י' וליקוטי מוהר"ן ריבון כל העולמים, אדון כל, אשר גילית אלוהותך ואדונותך בעולם על ידי אבותינו אברהם, יצחק ויעקב ועל ידם נתגדלת ונתקדשת מדור לדור עד אשר זכינו לקבל תורתך הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. ואז ראו כל העמים וכל הגויים את גדולתך וגבורתך, אשר הרבית לעשות עמנו ניסים נפלאות נוראים, ביציאת מצרים וקריעת ים סוף ומלחמת עמלק. עד אשר נתגלה אלוהותך לכל באי עולם, וראו רחוקים את גבורתך עד שבא יתרום ונתגייר ואמר, כי עתה ידעתי כי אדוני ואדוננו מכל האלוהים. ואז נתעלה ונתגדל ונתקדש שמך למעלה ולמטה, כי זה עיקר גדולתך ורוממותך. כשהרחוקים ממך מאוד מכירים את אלוהותך ואדונותך. כי אז נתגדל ונתקדש ונתעלה שמך הגדול, יתברך וישתבח לעד. על כן באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, להפיל תחינתי לפניך, מקצה הארץ אליך אקרא. השתרחם עלי ברחמיך הרבים, אני מרוחק ומגורש כמוני. תקרב אותי ברחמיך וחסדיך עצומים, ותאמר לצרותי די. ותתחיל מעתה לקרבני ברחמיך הרבים, כי זה עיקר גדולתך, כשהמרוחקים ביותר מתקרבים לעבודתך באמת, כאשר גילית לנו על ידי חכמיך הקדושים. ואם אמנם אני רחוק ממך בתכלית הריחוק, אל תעשה עם ואל תדנני כמפעלי, כי קרוב אתה לרחוקים. כי הלוא ממני די והשתבח ויתגדל, שמך יתברך לעד ולנצח נצחים. עד שעל ידי אש מרוחק כמוני לשמך הגדול, כי זה עיקר גדולתך כשהמרוחקים ביותר מתקרבים אליך באמת. אנא אדוני למדני לסדר תפילתי לפניך קרוי בלשון צח ונקי, בלשון רחמים ותחנונים, ותשלח ותזמין לי דיבורים כשרים ויפים, ותהיה תפילתי שגורה בפי, באופן שאוכל לרצות ולפעס אותך. תעורר רחמיך הגנוזים עליי לקרבני אליך ממקום שנתרחקתי בכמה וכמה מיני הרחקות בלי שיעור וערך. ומכל ההרחקות תקרבני אליך ברחמיך העצומים, ברחמיך העבים, ברחמיך הגדולים. ברחמיך, ברחמים נוראים שיש לך גנוזים באוצרותיך, שאין בהם שום אחיזת דין וקטרוג כלל. ברחמים שיש להם כוח לקרב אפילו המורחקים בתכלית הריחוק, שאין ריחוק יותר מהם. ועשה למענך ולא למעננו, עשה למענך והושיענו, קרבנו אליך, אמצאנו בעבודתך, חזקנו בירייתך. אחוז בידינו ועוצר אותנו מכל התאוות רעות ומכל המידות רעות הקשורים בגופנו, המרחיקים אותנו ממך בכל עת. כי אתה לבד ידעת את גודל הרחמנות שיש עלינו ועל נפשנו ורוחנו ונשמותנו, אשר נשמתנו ירדה מרום גובהם מרומים, נחה קוויה שבשמיים. ובאת בזה העולם בגוף עכור כזה, בגוף מגושם כזה. אוי לבן שגלה מעל שולחן אביו. וכוונתך הקדושה הייתה לטובתנו, כדי שיהיה לנו ניסיון ובחירה בעולם השפל הזה, למען נחוף ונשבר ונכניע גשמיות גופנו ותאוות ליבנו. למען נזכה להכיר אותך בעולם השפל הזה די כא, הרחוק מקדושתך בתכלית הריחוק. אבל מה נעשה אבינו שבשמיים, כי לא יכולנו לקבל טובתך הגדולה ולא חסנו על נפשנו, ולא נתגברנו להכניע תאוותינו. הצרפתנו בל תמצא. כבר כלינו שנינו לאבל וריק, על ידי תאוות גופנו הקשורים וצרורים בנו מנעורנו עד היום הזה. ובכל יום אנו מצפים ומחכים לגאולת הנפש באמת, ותהי תאכלתנו נכזבה. ובכל יום ויום מצרים מתגבר עלינו ביותר, ואין לנו על מי להישען קיים על ערך אבינו שבשמיים, חמול עלינו בחמלתך, רחם עלינו ברחמך. חסד חינם עשי מן. כרחם אבל בנים רחם עלינו. עננו אבינו עננו, עננו בוראנו, עננו, עננו גואלנו, עננו. ועשה את אשר בחוקותיך נלך, ואת נשפטיך נשמור, ועוזרנו ורשיענו. אנא אדוני מלטה נפשי מכל התאוות ומכל המידות רעות הקשורים בגופי עדיין. אין התאוות והמידות רעות שיש בי מצד ההולדה, כי בעוון חוללתי ובחיתי חמת נעימי. והן התאוות והמידות רעות שמשכתי עליי בעצמי, מחמת שלא הייתי מתגבר ומתחזק, להכניע ולשבר ולבטל כל התאוות רעות ומידות רעות. מכולם תציל אותי בהחמך הרבים מעתה ועד עולם. תזקן מעתה ותיתן לי חוכמה ושכל ועצות דקדושה וכוח דגבורה מאיתך, באופן שאזכה למלט נפשי מני שחת, למשוך את עצמי ולהרחיק את עצמי מכל התאוות ומכל המידות רעות. עד שאזכה לגרש ובטל ממני כל מיני תאוות ומידות רעות, עד שיהיה וצח ונקי מכל מיני תאוות ומכל מיני מידות רעות. ואזכה להיות קדוש וטהו באמת כראוי לאיש ישראלי. וסכן, איש אוכל לתקן בחיי את כל מיני קלקולים ופגמים שפגמתי עד הנה מנעורי עד היום הזה. ואזכה ביחמך להעביר ולבטל מנפשי את כל מיני חרפות ובזיונות שהטלתי בנפשי על ידי חטאיי ועוונותיי ופשעיי המרובים. אתה ידעת חרפתי ובושתי וכלימתי נגדך כל צהרי. חרפה שברה ליבי ואנושה ואקבל ענוד ועין ומנחמים ולא מצאתי. הרי חרפתי אשר יגור אותי כי משפטיך טובים. תיכרנה נפשי בעיניך יגוללו רחמיך מידותיך הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך כי מה בצע בדמי בריתי אל שיחת על ידך עפר יגיד עמיתך קומה אדונייך אל נפשי מכל מיני חרפות ובזיונות, מכל מיני תאוות ומידות רעות, מכל מיני פגמים וקלקולים. מוסלח ומחול לי על כל מה שפגמתי עד הנה. ואסוף את חרפתי ותשליך במצולות ים כל חטאותי. במקום אשר לא ייזכרו ולא יפקדו ולא יעלו הלב לעולם, ועזור לי מעתה לנקות ולטע נפשי וגופי מכל מיני תאוות ומידות רעות, באופן שזכה מעתה להיות קדוש וטהור באמת כרצונך הטוב. בעוזרני שיזכה להחזיר אחרים בתשובה. כי אתה לבד ידעת גודל הרחמנות שיש על החוקים ממך, הכלואים במעשר התאוות הלכודים בראשי די הבלים. זקן אין שאוכל לדבר על ליבם דברים המתיישבים על הלב, דיבורים אמיתיים, דיבורים שיכנסו, <coughs> דיבורים קדושים, ויכנסו דברי באוזניהם. ויתורר ללבבם באמת באופן שישובו אליך באמת, ויקוים מקרא שכתוב: "ויטמו חטאים מן הארץ, ורושעים עוד אינם, ברחי נפשי את ה' וזכן לי ברחמיך רבים לשבר ולסלק מעלה את מידת הגאווה, ולא יהיה בלבי שום גאות וגבות בעולם כלל. אנא ה' מלא רחמים, אתה ידעת את שפלותנו ודלותנו ועניותנו בעת הזאת על ידי חטאינו ועוונותינו ופשעינו המרובים. אשר על ידם נתרחקנו ממך ואין לנו שום צעד זכות לפעול בקשתנו על ידו. כי אם במתנת חינם לגמרי כדרכך להטיב לבריאותיך, ואתה מרחם על כל מעשיך ברחמים רבים ובמתנת חינם. על כן מלא רחמים תרחם עלינו לבעל יעלה בדעתנו חס ושלום שום מחשבת חוץ לטעות חס ושלום ולא יכנוס בלבי שום נדנוד גאות וגבהות ופניות בעולם כלל לבעל טובת תקוותי לגמרי חס ושלום כי מעט הטוב שיש בנו הכל מידך כי ממך הכל מידך נתנו לך וגם זה המעט דמעט טוב מעורבב בפסולת הרבה מאוד, עד שגם מעט הטוב צריכים תיקונים גדולים רבים ביחמיך רבים, שיוכל להתברר ולעלות לפניך. ואיך יוכל בגושה המורחק הזה לזכות על ידי מעט טוב פחות מטיפה מן הים? ואין לי שום השם ומה שנקים על יחמיך רבים, ואם חס ושלום נכנס בלבי חלילה טעות של צד גבהות וגהות, אז עבדתי בעוני חס ושלום, כי במה יזקן כן נער מנוער מכל טוב כמוני. אדוני אלוהים דעתי קצרה לבער ולפרש שפתי לפניך אחוס וחמור עלי ותצילני מגאות וגבות כי באמת שפל ונשא כמוני לא היה צריך להתפלל כלל להנצל מגאות כי איך יעלה על דעת נבזל ונמאס ומלא פגמים מכף רגל ועד ראש יקנוס בלבו שטות ושיגעון הזה שיעלה על דעתו שום נדנות גאות ואלמלא לא הייתי פוגם נגדיך כל ימי לפגם אחד לבד קל שבקלים גם כן לא היה לי יכולת עוד להרים ראש להתגאות על שום בריאה קלה שבעולם לפי ולפי עוצם ריבוי הטובות הגדולות והנוראות אשר אתה עושה עמנו בכל את ובכל שעה. אשר לפי התנוצצות רוממותך וגדולתך אפילו בדבר קל בעלמק כשאיננו זוכים חס ושלום. לעשות איזה דבר קרוי בתכלית השלמות באמת שוב איננו יכולים להרים פנינו כלל לפניך. ובוודאי לא הייתי צריך לבקש כלל על ביטול הגאות. אך <אכלו>, הלא אתה ידעת, אדוני, אלינו כי בשר ודם אנחנו, ודעתנו מעורבב ומבולבל מאוד בכמה מיני שטותים ושיגעון, עד שעורבים עלינו גם במחשבות שטות של פניות וגבות, כאשר אתה ידעת. כי רבים קמים עלינו מכל צד, עורבים עלינו בכל זאת ומצדי הצדדים. עד שאיני יכול לפתוח פי לדבר, דיבור הגון לפניך באמת כראוי, ואיני יודע מה לעשות, לאיכן ננוס, לאיכן לפנה מאין יבוא עזרי. צר לי מאוד. גם כי אזעק ועשבע סתם תפילתי. חמת ריבוי המחשבות זרות והפניות המתגברים לבלבל את תפילתי חס ושלום. מה אומר מה אדבר מה אצטדק האלוהים מצא את עווני עשה עמי מה שתרצה נמנני ביתך כחומר ביד היוצר רחם רחם הצל הצל הושיע רשיע הצל לקוחים למוות ומתים להרג תחסוך ותציל ותמלט ברחמך הרבים והגדולים ממוות לחיים מהגון לשמחה מאפלה לאור גדול רחם עלי ברחמך רבים שיגן עלי זכות וכוח צדיקי אמת ואזכה על ידם לשבר ולבטל מעלי לגמרי מידת הגאות. אז אזכה להרגיש ששלוטי בכל איבר ואיבר באמת לאמיתו. ולא אכנוס בלבי ודעתי שום צד מחשבה של גאות וגבות בעולם כלל. ואזכה לענווה אמיתית ולאמונה שלמה באמת. וזכני לבטל ולשבר כל מיני כפירות וקושיות ובלבולים ועקמומיות שלא יעלה בלבי ובלב כל עמך ישראל לעולם. ותעשני להתקשר באמת עם רוח הקודש של צדיקי אמת, ואזכה לשאוב ולהמשיך לתוך ליבי את רוח הקודש של צדיקי אמת. וידד אזכה ליושר לבב באמת, שיהיה ליבי נכון עם אדוני תמיד באמת ובאמונה שלמה ובענווה אמיתית, ואזכה ברחמך. שיהיה נמשך רוח עד פגם הידיים והרגליים, לגלות ולהאיר הארת הידיים והרגליים. עד שיתעורר ליבי בשמחה גדולה לשמך הגדול באמת, עד שתתפשט השמחה הקדושה לתוך י עד שאזכה לעמך את כף ורקודין דקדושה באופן שנזכה להמתיק דינים מעלינו, מעל כל עמך בית ישראל, על ידי מחאת כף ורקודין דקדושה. ואזכה בהחמיך לנשא ולהרים ולהעלות את ידי ורגלי לנקותה מכל פגם. ריבונו <coughs> של עולם, חזק ידיים רפות וברכיים כושלות תאמץ, ותרחם עלי ותתאר ותקדש את ידי ורגלי ותאמר לאסורים צאו, ואל תיתן למוט רגלי. ותוציא, ותוציא את רגליים ממאסר, ורגליים אשר ירדו למוות תוציאם לבטח מהרה ברחמיך רבים ממוות לחיים. ויקוים במקרא שכתוב רגלי עמדה במישור, וידיים פגומים המלוכלכים בכמה מיני לכלוכים ופגמים רבים מאוד, תרחם עליהם לנקותם ולטהרם, ותוציא מטומאה לטהרה ותמחול ותסלח לי ברחמיך רבים על כל מיני פגמים שפגמתי בידי וברגליים. וזכה אותי מעתה שיהיו ידיי ורגליי קדושים ותורים בכל מיני בגבים שבעולם, ותהיה בעזרי שאזכה לעשות מצוות רבות בידי וברגליי בכל עת ובכל שעה, באופן שאזכה להרים את ידיי ואת רגליי לשורשם שבקדושה, ותתגלה הראתם הגדולה ואזכה להמחאת כף ריקודים לקדושה. וזכני ברחמך רבים לקיים מצוות ספירת העומר בקדושה ובטהרה ובלב טוב ובשמחה גדולה עם כל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרייג ומצוות התלויים בה. ועל ידי זה נזכה להכניע ולשבר, לעקור ולבטל קליפת המן המלך מן העולם. ותעזרני ברחמך לקבל ולקיים את ימי הפורים בשמחה גדולה. ונזכה שימשך קדושת טהרת פורים, קדושת מרדכי ואסתר עלינו ועל זרענו ועל כל מומחפת ישראל. ונזכה לקיים כל המצוות הנוהגות בפורים, בקדושה ובטהרה ובלב טוב, בשמחה גדולה. ותיתן שמחה בלבנו עד שתתפשט השמחה בידינו וברגלינו, ונזכה אז להמחאת כף ריקודים וקדושה, בשמחה גדולה לשמחה באמת. עוזרנו בהחמח רבים, שנקבל על עצמנו מחדש לקיים את כל דברי תורתך באהבה, ונזכה ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים. ותאר עינינו בתורתך, ונזכה ללמוד ולהבין ולהשכיל בנגלה ובנסתר באמת. ותזכנו להשיג נסתרות אדוני בכל פעם, ולאן נעול בכיסוף החמך. ותעזרני לחזור בתשובה שלמה לפניך באמת, ולא אצא מן העולם הזה עד שאשוב מעוונותיי ואתקן את כל אשר פגמתי נגדך במחשבה, דיבור ומעשה. ותהיה בעזרנו שנזכה להמשיך עלינו הערת התשובה השלמה משורשה, שהוא ראש חודש, כאשר גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים. ונזכה לקבל ראשי חודשים בקדושה הגדולה ונזכה להמשיך עלינו שורש התשובה בכל שניים עשר ראשי חודשים אשר נתת לעמך ישראל זמן כפרה לכל תולדותם באופן שנזכה לשוב אליך בתשובה שלמה באמת. זכני בחכמך רבים להאמין בצדיקי אמת ואזכה להתקרב אליהם באמת ותהיה בעזרי שאוכל לעורר רחמים תמיד אצל צדיקי אמת שיתפללו עליי ויעתירו בעדי ויעוררו רחמים אצלך לקרבני אליך באמת והמשיכו עלי ועל זרעי ועל כל עמך בית ישראל כל טוב. וכל מה שחסר לנו הן בגשמיות והן ברוחניות, הכל יתמלא לטובה. על ידי תפילות הצדיקים האמיתיים שהתפללו עלי ועל כל עמך בית ישראל. כי אתה ידעת כי אין לנו כוח לסדר תפילותינו לפניך כראוי, ודברנו מגומגם מאוד ולשוננו מלא פגם. על כן אין לנו שום שמיכה ותקווה כי על תפילת הצדיקים האמיתיים. הן הצדיקים האמיתיים אשר הם בחיים חיותם לאורך ימים ושנים, הן הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, עליהם לבד תמכתי את עדותיי. עליהם לבד אשים תקוותי, עליהם אשהנו בזכותם וכוחם הגדול באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי. חוס ורחמול עלינו שיגנו תפילתם בעדנו, שנזכה על ידי תפילתם להתקרב אליך באמת, ונזכה לסור מרע באמת ולעשות הטוב בעיניך תמיד, מעתה ועד עולם. אמן. סלע.